люцесінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Ремонтна машина зі дя Джоана прибула глухою ночі. Двоє співробітників вельми здивувалися, побачивши самотнього лодзи біля багаття. Пане, ви вже задубли. Чому не сиділи в машині і не грілися опаленням? Двигун же справний. тому як полагодили автомобіль, лодзи відразу втопив акселератор уднище, вибрався з гір Ще поночі і помчав великою рівниною. Шизя Джоана дістався на світанку, а в пекіні був одесятій. Не заїжджаючи в університет, вирішив негайно відвідати психолога. Можливо, й знадобиться невеличка допомога, але заме нічого серйозного, не хвилюйтеся. Заспокоїв його лікар, уважно вислухавши довгу розповідь. Нічого серйозного? здивувався лодзи. Я ж до нестями закохався у вигаданого персонажа з власного роману. Живу з цією дівчиною, подорожую з нею. Виконув всі її забаганки, навіть розбігся зі своєю реальною подружкою, а ви говорите, що то все пусте?» Лікар поблажливо посміхнувся. «Ви що не розумієте? У мене найглибше почуття в житті до фантома, нереальної людини». «Ви гадаєте, що всі навколо кохають реальних людей?» «А хіба ні?» «Звісно, ні. Більшість людей кохають об'єкти, що існують лише в їхній уяві. Об'єктами їхніх почуттів є нереальні чоловіки та жінки, а лише образи цих людей – які вони тримають у себе в голові? Реальна людина насправді всього на всього шаблон для творення уявного коханого, і рано чи пізно людина усвідомлює відмінності між уявним об'єктом кохання і реальним донором шаблоном. І якщо вона здатна впокоритися з тією різницею, стосунки можуть тривати довго, якщо ні, стосунки припиняються. Ось так усе просто. У вашому випадку відмінність лише в тому, що ви не потребуєте шаблону. Хіба це не патологія? Як слушно зауважила ваша колишня подружка, ви маєте літературний талант. Якщо це вважати патологію, тоді так, ви хворі. А чи не надто жива така уява? Уява не може бути надто живою, особливо, коли йдеться про кохання. То що ж мені робити? Як я зможу забути про неї? Ви не зможете? Навіть не намагайтеся, бо це може викликати справжнє психічне захворювання. Тож нехай воно йде, як йде. Ще раз повторю. Не треба себе змушувати забути її, не вийде. Ми на якийсь час, і її вплив на ваші думки, та буде на життя дедалі слабшатиме, і сприймати це так, ніби вам дуже пощастило. Існує вона чи ні, ви закохані, а це чудово. То була історія найбільшого кохання в житті Лодзи. Таке трапляється лише один-єдиний раз. Пізніше Лодзи пустився в берега і плив по життю без мети і напрямку, так само, як і того ранку, коли виїхав на Акорді за межі кампусу. Як і казав психолог, вплив тієї дівчини на його життя щонедень слабшав, аж поки не став непомітним. Коли він був із новою дівчиною, вона не з'являлася, та й коли залишався на самоті, дівчина дедалі рідше нагадувала про себе. Проте Лодзі точно знав, що там, у найвіддаленішому куточку його серця, вона житиме вічно. Виразно бачив її світ, він був холодним, там завжди світили зорі, і молодик там падав сніг. У неймовірній тишім Можна було навіть почути, як пухкі сніжинки з легким шурхотінням опускаються на землю, ніби сипляться цукор. Єва, яку лодзи виліпив з одного ребра свого розуму, як завжди, зараз сидить біля старовинного комина в чудовому дерев'яному будиночку посеред засніженої рівнини і мовчки дивиться на вогонь. І тепер, у цьому лиховісному польоті, лодзи палко бажав, щоб вона опинилася поруч, щоб вони разом відгадували, чого йому очікувати в кінці подорожі. Проте дівчина не з'являлася. Вдивляючись у глибини своєї душі, Лодзи виразно бачив, що вона так само мовчки сидить біля вогню і не почувається самотньою, бо весь її світ у нього всередині. Лодзи простягнув руку до тумбочки, намацуючи пляшечку зі снодійним. Вирішив поспати. Зами до того, як пальці схопили пляшечку, вона зірвалася з тумбочки і прилипла до стелі. Те саме сталося з одягом, залишеним у кріслі. Спочатку все на дві секунди влипло у стелю, а потім опало додолу. Лодзі відчув, як його тіло також відділяється від ліжка, щоб злетіти слідом за пляшечкою. Але спальник був надійно зафіксований, тож він залишився на місці. А коли все навколо попадало на підлогу, відчув, і його щось міцно втиснуло в ліжку. Не міг навіть поворухнутися. Несподіваний перехід від стану невагомості до перевантаження викликав запаморочення, але це тривало не більше десяти секунд і скоро все повернулося до норми. Лодзи почув м'які кроки покили йому за дверима. Ходили там кілька осіб. Двері прочинилися, і у щілину пропхалася голова Шицяна. «Лодзи, з тобою все гаразд?» Почувши ствердну відповідь, він навіть не зайшов, а просто причинив двері. Лодзи чув, як він із кимось розмовляє. «Це швидше за все просто непорозуміння пов'язане зі зміною літаків супроводу. Нема причин для занепокоєння». Ще відповіли з центру керування на ваш дзвінок? Це був голос Шитяна. Сказали, що за півгодини літаки супроводу до дозаправлення в повітрі, і це не має нас бентежити. А такої ситуації в плані не було, Геш. Слухай, не звертай уваги. Просто сімка винищувачів у цій колотнечі скинула навісні паливні баки. Примітка. Коли бойовий літак розпочинає повітряний бій, він має скинути додаткові паливні баки, щоб зменшити вагу. А ти чого тоді такий наляканий? Не переймайся, заспокойся, йди спати. Як я засну в цьому стані? Залиш когось на чергуванні. Якщо прилетиш геть виснаженим, яка з цього буде користь? Вони можуть тримати нас у стані підвищеної бойової готовності досить довго. Я давно вже розробив власну стратегію охоронної діяльності. Якщо ти все гарно продумав, зробив усе, що від тебе залежить, нехай війно йде належним чином. Що має статися, то станеться. Ніхто цьому не зарадить. Не треба себе накручувати. Почувши про зміну супроводу, лодзі знову підняв захисну шторку ілюмінатора і виглянув назовні. Картина залишалася незмінною. Море хмар на місяцем, який потроху вже рухався до обрію. Він знову побачив сліди, які залишали по собі винищувачі. Проте цього разу їх число зросло до шести. Він уважно придивився до шістки маленьких літаків і відзначив, що це напевно інша модель. Надто вони відрізнялися від четверки. Яку лодзи бачив раніше. Двері до спальні знову прочинилися, шицян наполовину ввалився до кімнати. Ло, друже мій, просто маленьке непорозуміння. Немає підстав для хвилювання, можеш спокійно лягати спати. Ще й залишився час, щоб поспати. Ми вже багато години у повітрі. Нам летіти ще кілька годин, тож лягайся. Шецян зачинив двері й пішов. Лодзи повернувся в ліжко, відшукав пляшечку зі снадійним і побачив, що удашей тут не залишив шансу випадкові. У плаಶಸ್ці була єдина пігулка. Він проковтнув її, глянув на маленький червоний діод під ілюмінатором, уявив собі, що це вогник комина, та нарешті спокійно заснув. Коли Шицян розбудив Лодзім, виявилося, що той проспав без сновидінь понад 6 годин і почувався вельми непогано. Ми підлітаємо. Підіймайся та давай собі раду. Лодзи пішов до туалету, щоб умитися. А коли повернувся до загальної вітальні попростий сніданок Дізнався, що вони якраз почали зниження. За 10 хвилин літак, провівши в повітрі 15 годин, здійснив м'яку посадку. Шіцян звелів Лодзи поки що залишатися в літаку, а сам вийшов назовні. Він швидко повернувся в супроводі високого, бездоганно одягнутого чоловіка європейської зовнішності, схожого з вигляду на посадовця найвищого рангу. «Це доктор Лоп?" спитав можновладець, глянувши на Лодзи. Він зауважив, що Шіцян не розуміє англійською, тож повторив своє запитання поганенькою китайською. «Так, це доктор Ло», – відповів Даши і коротко відрекомендував його Лодзи. «Це містер Кент. Він займається організацією твоєї зустрічі». «Це неабияка чист для мене», – відповів Кент з легким поклоном. Потискаючи долоню Кента, Лодзи подумки відзначив, що ця людина має неабиякий досвід. Зовнішність могла збити спантелику, але близько очах виказував, знання багатьох великих секретів. Лодзи, не мов би, причарував магнетизм його погляду, чи то диявольського, чи ангельського. Ніби спостерігаєш за вибухом матовної бомби і водночас милуєшся коштовним каменем чистої води не менших розмірів. У складній палітрі почуттів, що чаїлися в цих очах, Лодзи досить упевнено зміг би виокремити єдине. Цей момент насправді багато важить у житті цього чоловіка. Кен звернувся до Шицяна. «Ви провели чудову роботу». Ваша зона відповідальності виявилася найчіткішою. Інші мали певні проблеми в процесі. Не керувалися вказівками нашого керівництва. Мінімізувати число етапів подорожі, відповів Шитян. Це абсолютно слушно. За нинішніх обставин мінімальне число етапів – запорука безпеки. Ми дотримуватимемося цього принципу і зараз, коли поїдемо на сесію. І в майбутньому. Коли розпочнеться сесія? За годину. Ми в такому цейтноті? Початок сесії не прив'язувався до конкретної години. Все залежало від того, коли прибуде останній кандидат. Ну, й ну наліпше. Тож передаємо вантаж? Ні, відповідальність і далі покладається на вас. Як я сказав, ви найкращі. Шуцян кілька секунд промовчав, глянув на Лодзи і кивнув. Коли нас вводили в курс прав два дні тому, наші люди зіткнулися з купою проблем. Я вам обіцяю, що це питання вирішене, і в майбутньому ви не матимете подібного клопоту. Місцева поліція та військові співпрацюватимуть у режимі найбільшого сприяння. Тож, Кент по черзі глянув на обох, можемо рушати. Коли Лодзи ступнув на трап, довкола ще панувала темрява. Він співставив час відльоту з тривалістю перебування в повітрі і зміг приблизно визначити, в якій частині земної кулі вони опинилися. У цю зону видимості вкривав густий туман. Ліхтарі по периметру марно силкувалися прорізати його тьм'яно-жовтим світлом. Інші декорації, здавалося, магічним чином перенеслися з місця відльоту. Зависли в повітрі гелікоптери, виднілися лише як ледь підсвічені бліді тіні на полотні туману. Швидко сформоване довкола літака кільце з військової техніки й солдатів зі зброєю на поготові. Кілька офіцерів з раціями на похваті обговорюючи щось важливе, час від часу зиркаючи в бік трапа. Від несподіваного ревіння, що почалося звідки з гори, волосся у лодзи стало сторч. Навіть незворушний кен затулив вуха і глянув у небо. Там, досить близько до землі, були помітні невиразні спалахи стрій винищувачів, які й досі чатували в очікуванні ворога. Вихлопи реактивних двигунів окреслили широке коло, ледь помітне в суцільному тумані. Здавалося, ніби якийсь гігант із глибин космосу обвів цей сід крейдою. Лодзи з трьома супровідниками сіли у вочевидь, броньований автомобіль, підігнаний до самісінького трапу. І він зірвався з місця, що надвірцята зачинилися за останнім пасажиром. Шторки на вікнах були опущені, проте світло все-таки проникало до салону, і можна було здогадатися, що їхнє місце десь у середині конвою. Поки їхали, ніхто не зронив і пари звуку. Ладзив же шкіро відчував наближення невідомої розв'язки, що змінить майбутнє. Їхали ціловічність, хоча насправді в шлях відібрав лише 40 хвилин. Коли Кент нарешті повідомив, що дісталися Кінцевої точки подорожі Лодзи розглядів кріштурку на вікні в цікавий силует. Він вирізнявся на тлі яскраво ілюмінованої будівлі позаду. Лодзи ні за що не сплутав би цей об'єкт ні з чим. Він мав унікальну форму – гігантські револьвери з дулом, зав'язаним у вузол. Навряд чи існує десь у світі ще одна така скульптура. Зараз він точно знав, де опинився. Щойно Лодзи вийшов із машини, його миті зусібіч обступили чоловіки. Типові бодігарди. Високі, дехто в сонцезахисних окулярах, навіть цієї глупої ночі. Він навіть не стиг роззернутися довкула, тому що міцно затиснутий з усі біч, практично, не дістаючи ногами землі, поплив уперед у мовчанні, тупотінні чужих ніг. Через такий дивний спосіб пересування лозди вже почувався на межі нервового зриву. Кілька здорованів, які йшли попереду, відступили вбік. Посвітлішало. За секунду зупинилася решта охоронців. Лодзиш і Цяний Кент могли рухатися далі вже самостійно. Ввійшли до безлюдного холу, де тишу порушували всього кілька охоронців у чорному, які стиха що зговорили у портативній рації. Ледь група наближалася до одного з них. По тому, як обійшли підвісний балкон, їм відкрився різнокольоровий вітраж із зламаних ліній, в якому чергувалися химерні постаті людей і тварин. Звернувши праворуч, увійшли до маленької кімнати. Лише коли за ними зачинилися двері, Шлицяни з Кентом обмінялися посмішками і зіткнулися полегшенням. Лодзир роззирнувся довкола. Ця кімната виявилася облаштованою вельми екстравагантно. Дальну стіну вкривав абстрактний малюнок із жовтих, білих, синіх і чорних геометричних фігур, поєднаних здавалося хаотично. Вони, мовби зависли у яскраво-блакитному просторі, схожому на гладінь океану. Проте найзагадковішим об'єктом був великий камінь у формі прямокутної призми посеред кімнати. Його підсвічували кілька неяскравих прожекторів. Лодзи придивився пильніше і розглядив на камені прожилки барви іржі. Абстрактне полотно та цей дивний камінь і складали весь інтер'єр маленької кімнати. Доктор Ело, вам потрібно переодягтися, Кен звернувся англійською. Що він сказав, перепитавши Цан. По тому як Лотзе переклав запитання, він помотав головою і відповів: "Ні, хай залишається в цьому». "Слухайте, але це ж протокольна зустріч, Наполягав Кент своєю ламаною китайською. От жодному разі. Шетян знову рішуче похитав головою. Але сесія закрита для відвідин представників медіа. Лише запрошені особи й делегати, тож не варто так турбуватися про безпеку. Я вже сказав ні. Якщо я правильно розумію, безпека цієї людини досі залишається зоною моєї відповідальності. Гаразд, це не критично. Кент погодився на компроміс. Ви маєте дати йому хоча б якесь пояснення того, що взагалі відбувається. Шецян кивнув у бік лодзи. Я не повноважений надавати будь-яку інформацію. Ну, хоча б у загальному плані, засміявся шицян. Кент повернувся до лодзи, його обличчя раптово було урочистого виразу він, мабуть, неусвідомленим рухом перевірив вузол краватки. Лише зараз лодзи збагнув, що весь цей час кент уникав прямого погляду, звертався безпосередньо до нього. Навіть шицян посерйознішав. Звична глузлива посмішка. Змінилася серйозним виразом обличчя, і він уважно слухав, що скаже Кент. Лодзи зрозумів, що весь цей час шицян йому не брехав. Він справді й гадки не мав про мету їхньої незвичайної мандрівки. «Доктор Ло», – пояснив Кент, – «все, що я можу зараз повідомити, ви запрошені до участі в дуже важливій зустрічі, під час якої буде оприлюднена надважлива інформація. Вам під час цієї зустрічі нічого робити не потрібно». Усі троє замовкли, у кімнаті запанувала така мертва тиша, що Лодзі зміг почути власне серце биття. Пізніше він довідався, що це приміщення називалося кімнатою медитації. Те, що він вважав звичайною брилою, виявилося шеститонним самородком хімічно чистого заліза, подарунком Швеції, що уособлював вічність і силу. Проте цієї миті Лодзі найменше хотілося медитувати. Він просто намагався не думати ні про що, дослухаючись поради Даши. Що менше переймаєшся то ліпше. Щоб досягти успіху, він почав рахувати геометричні фігури на абстрактному полотні. Відчинилися двері. Незнайомий чоловік зазирнув до кімнати, кивнув Кенту, який своєю чергою повернувся до Шицяна з Лодзи. Треба йти. Ніхто не знає доктора Ло, тож не буде жодного порушення протоколу, якщо ми війдемо разом. Шицян кивнув, посміхнувся і помахав рукою Лодзи. «Я зачекаю на дворі». Лодзи відчув, що сприймає його як друга, Даши був зараз його єдиною підтримкою. Далі вони з Кентом увійшли до зали Генеральної асамблеї ООН. Тут було повну люду, скрізь точилися гучні дискусії. Кент рушив проходом між двох блоків місць. Спочатку на нього ніхто не зважав, аж поки він не здолав значну відстань. Це, нарешті, привернуло увагу декого з присутніх, і вони почали озиратися на дивну пару. Кент всадовив лодзи на вільне місце в п'ятому ряду а сам пішов далі і сів у другому. Лодзі роздивлявся приміщення, яке безліч разів бачив по телевізору, але зображення на екрані не давало змоги збагнути задум архітектора. Просто перед ним височила жовта стіна з емблемою ООН, яка слугувала затлу для трибуни і була нахилена вперед під гострим кутом, ніби скельний виступ над прірвою, ладний будь-якої миті обвалитися. Купол мав нагадувати зоряне небо і був навмисно – Архітектурно відокремлений від жовтої стіни, не створюючи відчуття стійкості всієї конструкції, навіть навпаки, він візуально давив згори на стіну всією масою, підкреслюючи нестабільність зали, викликаючи відчуття, що інсталяція отот -от упаде. Але тепер здавалося, що задом втілений одинадцятьма архітекторами всередині ХХ століття з дивовижною точністю передбачив скруту, в якій нині опинилося людство. Роздивившись інтер'єр зали. Лодзи прислухався до розмови сусідів. Вони говорили чудовою англійською, тож він не зміг визначити національної приналежності мовців. Ти справді віриш у вирішальну роль особистості в історії? Ну, гадаю, дане питання надалі залишатиметься без відповіді. Якщо тільки час знову повернеться до початку, ми ввімо кількох великих людей і подивимося, куди поверне хід історії. І ви не можете заперечувати, що плин історії визначався саме цими людьми, Бо вони прокуповували нові річища для цієї течії, та й загати зводили також вони. Проте не слід забувати про іншу можливість. Усі ці ваші видатні особи можуть виявитися лише плавцями в потоці річки історії. Вони встановлюють світові рекорди, домагаються визнання та захоплення глядачів, і зрештою їхні імена викарбовуються на скрижалях історії. Проте вони ніяк не змінюють самої течії. Хоча якщо вже дійшло до нинішніх проблем, яка нам користь із того, що сушимо свої мізки пустими міркуваннями. Проблема в тому, що ніхто не зважає на такі речі під час ухвалення рішень з подібних питань. Усі країни занепокоєні лише дотриманням рівності в правах кандидатів і досягненням балансу в ресурсах. Та ось усі замовкли, і генеральний секретар ООН Заїр вийшла на трибуну. Вона була третім вродливим політиком після місіс Акіно Яйору. Каденція адміністрації цієї філіппінської політичної діячки. Припала на докризові і посткризові періоди. І якби голосування за її кандидатуру відбувалося трохи пізніше, вона не мала б жодного шансу на перемогу. Коли людство зіткнулося з трисолеріанською кризою, її азіатська жіноча вруда не випромінювала очікуваною всім світом міцності й сили. Ось і нині її тендітна постать на тлі масивної стіни здавалася надто крихкою і беззахисною. Кент підвівся і перепинив її на сходах до подіуму прошепотів щось їй на вухо, у відповідь генеральна секретар глянула в залу, кивнула і рушила далі. Лодзи був готовий заприсягтися, що вона дивилася туди, де він сидів. На трибуні генеральний секретар ще раз оглянула залу і промовила: "Під час 19-го зібрання Ради оборони землі ми нарешті досягли фінального пункту порядку денного: оприлюднення узгодження кандидатів і офіційний старт проєкту обернені до стіни". Перш ніж ми перейдемо до цих питань, Вважаю, потрібне стисло нагадати основні положення проєкту обернені. На початку Трисолярянської кризи постійні члени колишньої Ради безпеки ООН скликали засідання для проведення невідкладних консультацій і виробили початковий план проєкту обернені. Країни-учасниці взяли до уваги, що після появи перших двох софонів побільшило доказів досягнення Сонячної системи із Землі іншими софонами, І процес триває дотепер. Для ворога Земля – Відтоді й до нині світ повністю прозорий. Для них усе на Землі відкрита книга. Вони без жодних труднощів можуть вивідати будь-який секрет. Жоден бік людського буття вже не є таємницею. Нещодавно світова спільнота запустила всім вам відому основну програму оборони Землі, але потрібно зважити на те, що ця програма від найбільш загальних стратегічних питань і до найдрібніших технічних та військових деталей цілком повністю доступна ворогові. Очі софонів повсюдно – від конференцзал і робочих кабінетів до жорстких дисків комп'ютерів і персональних флешкарт. Кожен план, кожна пропозиція, дислокація чи переміщення військ, хоч би якими незначними вони були, все, що відбувається на землі, негайно стає відоме в штабі ворога за чотири світлові роки звідси. Будь-які форми комунікації між людьми гарантовано призводять до витоку інформації. Також не маємо забувати важливого факту. Розвиток тактичних і стратегічних прийомів, облуди й хитрощів непрямо пропорційно залежний від рівня технологічного розвитку цивілізації. З перевірених джерел нам достеменно відомо, що три соляріани спілкуються за допомогою так званого прозорого мислення, відкритого для загалу спрямованого передавання думок. Це, своєю чергою, майже нівелює їхню здатність до обману, хитрощів і приховування намірів. Це надає нам, людству, колосальні переваги над ворогом. І ми просто не маємо права втратити таку значну перевагу і не спробувати скористатися нею. Тому розробники проєкту «Обернені» переконані. Паралельно із загальною програмою оборони землі мусимо втілювати в життя й альтернативні плани захисту, які мають залишатися таємними, закритими від очей і розуміння ворога. Було запропоновано кілька варіантів таких планів, проте найбільш реалістичною і здійсненною визнана програма «Обернених до стіни». Я маю виправити сама себе щодо сказаного раніше. У людства досі є секрети від ворога. Вони зберігаються в кожному з нас. Софони легко розуміють людську мову, фантастично швидко зчитують документи з різноманітних пристроїв зберігання інформації. Проте інформація, що зберігається в людському мозку, для них недоступна, аж поки не вийде назовні у будь-якому вигляді. Тож кожен із нас без комунікації з навколишнім світом є цілковитою загадкою для Софона. На цьому факті й базується проект «Обернені до стіни». Наріжним каменем проєкту є добір групи людей із винятковими лідерськими здібностями і навичками стратегічного мислення для розробки їхніх власних таємних планів оборони Землі. Вони розроблятимуть свої плани лише подумки, у власній свідомості, без жодних способів спілкування з навколишнім світом. Справжній план дій, тактика і стратегія, етапи виконання та фінальна мета залишатимуться тільки у голові кожного з них. Ми називатимемо їх оберненими до стіни, як колись на Стародавньому Сході називали тих, хто практикував медитацію. Отже, коли обернені спілкуватимуться з навколишнім світом з метою реалізації своїх задумів, їхні слова, поведінка та вчинки мають бути цілком сфальшованими, спрямованими на введення в оману ворога та його союзників. Обернені ретельно, сумлінно і невтомно маскуватимуться, вводитимуть в оману, пошукуватимуть усіх і кожного. Вони своїми діями мають вибудувати такий лабіринт намірів, ідей, думок, наративів, що ворог має втратити з поля зору справжній напрям розвитку проекту, згаяти час на перевірку та знищення фальшивих ідей. Наша мета – щоб ворог якомога довше не дізнався про справжні наміри обернених. Оберненим будуть надані велика влада й широкі повноваження, що відкриє їм до використання частини наявної військової потуги землі. Під час розробки та втілення власних планів, Жоден обернений не зобов'язаний нічого пояснювати стосовно своїх дій, учинків, наказів, хоч би якими дивними і незрозумілими вони здавалися. Усі дії обернених контролюватимуться лише Радою оборони землі при ООН, і це єдиний орган, який матиме право вето щодо діяльності обернених згідно з положеннями Акту ООН про обернених. Задля забезпечення дієвості і безперервності проекту обернені матимуть доступ до технології гібернації, щоб мати змогу залишитися живими до битви судного дня. Коли користуватиметься гібернацією, як довго і за яких обставин пробуджуватися, вирішуватимуть самі обернені. Протягом наступних чотирьох століть Акт ООН про обернених матиме юридичну силу міжнародного закону на рівних правах зі статутом ООН і діятиме згідно з встановленими національними законами для забезпечення належного використання стратегічних задумів обернених. На плечі того, хто стане оберненим, покладається найскладніша місія в історії людства. Ці люди будуть самотніми, закриють власні серця для цілого світу і навіть Всесвіту. Обернені нестимуть тягар цієї місії в самоті впродовж століть. Користуючись нагодою, висловлюю цим людям свою найглибшу повагу від імені всього людства. Отже, зараз від імені ООН я оголошую четвірку узгоджених Радою оборони землі кандидатів. Лодзих, глибоко вражений виступом генерального секретаря, разом із усіма присутніми, затамував подих в очікуванні оголошення імен кандидатів, тих, на чию долю випала ця надзвичайна місія порятунку людства. Цієї миті він геть забув про власні проблеми, адже порівняно з цим історичним моментом вони стали дріб'язковими. Перший обернений до стіни – Фредерік Тейлор. Щойно стихло відлуння голосу генерального секретаря, Тейлор підвівся з перших рядів, і спокійно вийшов на сцену, де розвернувся обличчям до аудиторії, так само без жодних емоцій мовчки оглянув присутніх. Аплодисментів було годі очікувати, а аудиторія без жодного звуку вдивлялася в першого зобернених. Високий стрункий чоловік у фірмових окулярах із товстою оправою був добре знайомий усьому світові. Колишній міністр оборони США, який нещодавно склав повноваження, проте зберігав значний вплив на національну стратегію США. Свої основні погляди він виклав у книзі «Істина технологій», головним аргументом якої було те, що справжнім бенефіціаром розвитку технологій є невеликі країни, поза як витрати на дослідження і впровадження новітніх технологій беруть на себе виключно великі держави, а плодами користуються всі. Це створює для невеликих країн можливість досягти світової гегемонії, тому що нівелюється така перевага великих країн, як значна чисельність населення та наявність ресурсів. Це, своєю чергою, призводить до зменшення ролі великих країн на політичній арені можливості революційних змін у світовому порядку. Як один із найяскравіших прикладів, він наводив той факт, що з розвитком ядерних технологій невеличка країна з кількома мільйонами осіб населення може становити суттєву загрозу для країни з чисельністю жителів понад 100 мільйонів. У доатомну добу таке було абсолютно неможливим. Одним із найголовніших постулатів цього політика був такий розміри країн мали значення лише на початку періоду високих технологій, бурхливий експансивний розвиток технологій у 20-му столітті знівелював переваги великих держав, натомість зросла політична вага значно менших. Це призводило до стрімкого злету деяких подібних держав на міжнародній арені, і не виключено, що в майбутньому невеличкі країни можуть повторити шлях до світової гегемонії середньовічних. Колоніальних імперій, таких як Іспанія чи Португалія, світоглядні теорії Тейлора і його напрацювання безумовно заклали ідеологічні підвалини стратегії глобальної контртерористичної боротьби США, але Тейлор був не лише теоретиком, але й людиною дії. Він отримав неабияке визнання, взявши участь у розв'язанні багатьох світових криз. Тому, як за лідерськими навичками, так і за рівнем стратегічного мислення, він видавався вартісним кандидатом на роль оберненого. Другий обернений до стіни Мануель Рейдіас. Поява на такій сцені цього темношкірого міцного упертого південного американця стала цілковитою несподіванкою для лодзи. Останнім часом він був нечастим гостем у стінах Оон. Проте, обміркувавши все ще раз, лодзи визнав слушність добору цієї кандидатури, навіть здивувався, чому не подумав про нього раніше. Рейдіас обіймав пост президента Венесуели, чудово ілюстрував теорію Тейлора про зростання ваги невеликих країн. Як послідовник політики Уго Чавеса, Рей Діас продовжував справу Боліваріанської революції, розпочатої попередником 1999 року. В сучасному світі, за провідною ролі капіталізму і ринкової економіки, Рей Діас намагався побудувати соціалізм 21 століття за Чавесом, базуючись на досвіді, отриманому міжнародним соціалістичним рухом впродовж певного історичного періоду. Він цілком неочікувано досяг успіхів, поліпшив життя людей у багатьох сферах і зробив Венесуелу зразком рівності, справедливості й процвітання. Це виявилося привабливим зірцем для наслідування у всьому світі. Багато країн Південної Америки вирішили йти шляхом Венесуели, і на певний час соціалізм став панівною ідеологією на теренах цього континенту. Рейдіас успадкував не лише соціалістичну ідеологію Чавеса, але жорсткі антиамериканські погляди. Останнє спонукало уряд США замислитися про те, що в разі відсутності певних змін колишній задній двір, Південна Америка, перетвориться на другий СРСР. Випадок, що трапляється раз на покоління, і наступне непорозуміння дали США привід для повномасштабного вторгнення на територію Венесуели, чим вони не забарилися скористатися. Почалося заплановане повалення режиму Рея-Діаса за іракським сценарієм. Проте ця війна стала переломною у низці перемог розвинених країн над країнами Третього світу в часів закінчення Холодної війни. Коли військові сили США перетнули кордон Венесуели, виявилося, що звична армія в уніформі зникла. Весь особовий склад військових сил Венесуели був поділений на загони герілії, які розчинилися серед місцевого населення і отримали єдине завдання – будь-що знищувати живу силу супротивника. Базова ідея Реа Щодо введення військових дій була така. Сучасна високотехнологічна зброя успішна в боротьбі з конкретними цілями, які можна ідентифікувати. У роботі по площах її перевага перед звичайною зброєю нівелюється через високу собівартість набоїв та обмежені запаси. Реадіас також зажив слави в умінні здешевлювати вироби з використанням високих технологій. На початку століття один австралійський інженер Розробив ракету для боротьби з терористичними угрупуваннями собі вартістю лише 5 тисяч доларів США. На озброєнні тисяч загонів Грилії було 200 тисяч таких ракет, собі вартістю лише в 3 тисячі доларів США, за умови масового виробництва. Попри те, що ракети виготовляли з найдешевших деталей і матеріалів, доступних на ринку, всі вони оснащувалися висотомірами та GPS-трекерами, а це давало похибку лише на 5 метрів від заданих координат. За радіусу враження – 5 кілометрів. Хоча лише кожна десята ракета влучала у ціль, руйнування та шкода завдані ворогові виявлялися неспівставно значними. Рейдіас упровадив ще й кілька інших високотехнологічних виробів, які добре зарекомендували себе під час бойових дій, наприклад, набої бої для снайперських систем із неконтактним детонатором. Втрати військових сил США у венесуельській компанії швидко сягнули рівня втрат в'єтнамської війни що призвело до виведення військ із території цієї країни. Так рейдія зажив слави Давида 21-го століття, який переміг Голіята. Третій обернений до стіни – Біл Гайнц. Талановитий англієць, який зійшов на сцену, дуже контрастував із відтюженим Тейлором і впертим Реєм Діасом. Він гречно привітався і уклонився аудиторії. Ця поста також була відома широкому загалу, проте слава Гайнца дуже відрізнялася від того, чим домоглися визнання двоє перших. Життя гайнця було чітко поділене на дві частини – науковця і політика. Як науковість він був єдиним у історії, кого номінували на отримання Нобелівської премії у двох галузях за одне відкриття. Під час досліджень, проведених спільно з нейрофізіологом Кейко Ямасуги, він виявив, що мисленева діяльність і формування спогадів у мозку відбувається радше на квантовому, ніж на молекулярному рівні, як вважалося раніше. Його відкриття показало, що структурні частини мозку взаємодіють на рівні елементарних часток. Усі попередні дослідження в цій галузі тепер здавалися нічим більшим за вивчення поверхневих подряпин. Він також довів, що спроможність мозку тварини обробляти інформацію на кілька порядків вища, ніж вважалося раніше це, в своєю чергу, підтвердило давню гіпотезу про геолографічну будову мозку примітка теорія способу запам'ятовування та зберігання інформації в мозку що дає можливість відновити будь-яку інформацію, збережену в будь-якій його частині. Тож Ганц був номінований на Нобелівську премію з фізики, фізіології або медицини. Проте його відкриття виявилося надто радикальним для отримання премій. Тоді Нобелівську премію з фізіології або медицини отримала Кейко Ямасуги, на той час уже його дружина, за застосування висунутої ним теорії в лікуванні амнезії та психічних розладів. Другу частину свого життя Гайнс присвятив політиці і пропрацював два з половиною роки на посаді президента Європейського Союзу. Його знали як мудрого й досвідченого фахівця з управління, проти роки його перебування на посаді, не позначені численними кризовими ситуаціями, тож здібності Гайнса викликали певні сумніви. Його основна робота в ЄС була пов'язана з урегулюванням торговельних суперечок, тому перед загрозою загальнолюдської кризи такого масштабу Ця кандидатура трохи програвала першим двом, і все таки обернення Ганса, вочевидь, обумовило вдале поєднання його наукового та політичного досвіду, чим, далебі, не кожен міг похвалитися. Кейкуя Масугі, вчена нейрофізіолог зі світовим ім'ям, сиділа на останньому ряду в залі та з любов'ю спостерігала за чоловіком на сцені. Зібрання зберігало тишу, очікуючи оголошення імені останнього оберненого. Перша трійця Тейлор. Рей Діас і Гайнс, склалася в результаті пошуку балансу і компромісів між політичними елітами США, Європи та країн Третього світу. Тому кандидатура останнього викликала неабияке зацікавлення у присутніх. Очі генерального секретаря Заїр знову опустилися до сторінок доповіді, тож Лодзі почав швидко пригадувати осіб зі світовими іменами, адже остання кандидатура, напевне, мала бути авторитетною в усіх сенсах. Він оглянув людей за чотири ряди попереду. Саме там були місця перших трьох обернених, поки генеральний секретар не назвала їхніх МН, і вони не зійшли на сцену. Зі спини Лодзі не міг упізнати тих, про кого вже встиг подумати, як про можливих четвертих. Але ця особа мала бути серед них. Генеральний секретар Заїр повільно підняла праву руку. Лодзі простежив за її рухом і з подивом побачив, що вона вказує не на перший ряд. І палець повернувся до нього. Четвертий обернений до стіни лодзик.